античного мистецтва, науки, політики тощо від західноєвропейських. Наприклад, за висловом Шпенглера, в кожному такті нашої музики від Палістрини до Вагнера присутній символ становлення, і кожна грецька статуя є образ цієї хвилини. Ритм тіла в миттєвості, ритм фуги у спливанні. Романтично-ідеалістичні пасажі Шпенглера про таємницю життя завуальовано містичним фльором, загалом досить далекі від всебічного наукового аналізу реальної дійсності, проте містять раціональну зернину. Це акцентуація уваги на унікальній духовній основі душі культури, що фіксує внутрішню єдність Конкретно історичного культурного комплексу. Йшлося, власне, про менталітет нації, що обумовлює неповторність її світобачення, а отже і життєдіяльності. Певним послідовником Шпенглера у цьому питанні був Бердяєв, який сформувався як філософ-дослідник у творчій атмосфері Київського університету Святого Володимира кінець XIX століття. Бердяєв високо цінує шпенглерівську постановку питання про долю людства в годину фатальну, годину наступаючих присмерків, коли час запалювати світло і готуватися до ночі. Відкидаючи слідом за шпенглером засади тривіальної теорії прогресу, Бердяєв пропонує оригінальне осмислення культури і цивілізації як феноменів історії, Проте слід пам'ятати, що він принципово протистоїть Шпенглеру у запереченні останнім загальнолюдської історії культури. Це видно з його рішучої критики Данилевського, автора книги «Росія і Європа», російського попередника Шпенглера. Для Бердяєва неприйнятний дуалізм між особистим православ'ям Данилєвського – пов'язаним із християнським універсалізмом, в руслі якого розробляється російська ідея, та його натуралізмом в історії, що обумовив, зокрема, і теорію культурно-історичних типів. За Бердяєвим Данилевський помилково тлумачить співвідношення родового і видового. Національна своєрідність культури не виключає її загальнолюдської значущості універсально-загальнолюдське міститься в індивідуально-національному, котре стає значним саме своїм оригінальним досягненням цього універсально-людського. Філософ солідаризується з Володимиром Соловйовим, який блискуче розкритикував Данилєвського у книзі «Національне питання в Росії». У такому контексті для нас особливо цікаве те, що, наслідуючи Шпенглера, Бердяєв тим самим романтично-містичним шляхом, але в іншій, теологічній площині, намагається відтворити образ російського народу, російську душу, адекватну, перевісному, божественному смислопокладанню культури, її призначенню. Вона відповідає російській ідеї долі, що визначає наперед феноменальну багатоманітність культурної цілісності в різних історичних колізіях. Приєднуючись до слів Тютчева «умом Росію не понять», «аршинам общим не измерить, «у ней особенная стать», «в Росію можна тільки верить. Бердяєв для проникнення в душу російської культури особистості спирається на теологальні, віру, «Надію, любов». Треба віддати належне філософу, виявляючи особливості російської душі, що проявляють себе в національному характерові, він демонструє виняткову спостережливість та глибоку проникливість. Сучасні дослідження цього питання, як правило, спираються на нього. Далі Бердяєв, аналізуючи розвиток вітчизняної філософської думки, Інтерпретуючи вирішальні події російської історії та культури, за вихідну точку пояснення бере осягнений розумом образ російського народу, російську душу, у його співвіднесенні з російською ідеєю або первісним задумом творця про Росію.